פרק ד' בני יהודה, פרץ חצרון וכרמי, וחור ושובל, וראיה בן שובל, הוליד את יחת, ויחת הוליד את אחומי ואת לחד, אלה משפחות הצרעתי. ואלה אבי עיתם, יזרעאל וישמע וידבש, ושם אחותם הצלל פוני. ופנואל אבי גדור, ועזר אבי חושה, אלה בני חור בחור אפרתה. אבי בית לחם. ולאשחור אבי תקועה. היו שתי נשים, חלאה ונערה. ותלד לו נערה את אחוזם ואת חפר, ואת תימני ואת האחשטרי. אלה בני נערה. ובני חלאה, צרת וצחר ואתנן. בקוץ הוליד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 הוליד את יואב, אבי גיא חרשים, כי חרשים היו. ובני כלב בן יפונה, עירו אלה ונעם, ובני אלה וכנז, ובני יהלל אל, זיף וזיפה, טיריה ועשראל, ובן עזרא, יתר ומרד, ואפר וילון. וטהר את מרים, ואת שמאי, ואת ישבח, אבי אשתמוע. ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי סוחו, ואת יקודיאל אבי זנוח, ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד. ובני אשת הודיה, אחות נחם, אבי קעילה הגרמי ואשתמוע המעכתי, ובני שמעון, אמנון ורינה, בן חנן וטילון. ובני ישעי, זוכת ובן זוכת. בני שאלה, בן יהודה, ער אבי ליכה, בלעדה אבי מרישה, ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית השבע. ויוקים ואנשי חוזי בה, ויואש ושרף, אשר בעלו למואב, וישובי לחם, והדברים עתיקים. המה היוצרים, ויושבי נטעים וגדירה.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 לא הרבו עד בני יהודה. וישבו בבאר שבע, ומולדה, וחצר שועל, ובבלהה, ובעצם, ובתולד, ובתואל, ובחרמה, ובצקלג, ובבית מרכבות, ובחצר סוסים, ובבית בראי, ובשעריים. אלה עריהם עד מלוך דוד, וחצריהם איתם ועין, רימון ותוכן ועשן, ערים חמש. בכל חצריהם, אשר סביבות הערים האלה עד בעל, זאת מושבותם, והתייחסם להם. ומשובב, וימלך, ויושע בן אמציה, ויואל, ויהוא בן יושביה, בן סריה, בן עשיאל, ואל יועיני, ויעקבה, וישוחיה, ועשיה, ועדיאל, וישימיאל, ובניה. וזיזה בין שפעי בין אלון, בין ידיה, בין שמרי, בין שמעיה. אלה הבאים בשמות, נשיאים במשפחותם, ובית אבותיהם פרצו לרוב. וילכו למבוא גדור עד למזרח הגיא, לבקש מרעה לצונם. וימצאו מרעה שמן וטוב, והארץ רחבת ידיים, ושוקטת ושליבה, כי מן חם